Tak já zase budu pokračovat vysvětlení, jak jsem říkal, jak jsem říkal, tedy název našeho krátkého sezení poznání samády. Co bychom se měli naučit, je, že samády samou je poznání. O tom budeme mluvit večer. Kluví jsme tež o tom, že meditace není nic jiného než poznání, pochopení. A meditace, aby byla účelná, musí mít kontinuitu. Jestliže jsme něco z meditace utěžili, v tom smyslu, že nám pomohla zlepšit stav naší existence. Tedy, Jak jsme říkali, ránu našeho duchovná tělesná foremnosti a neforemnosti, což je objekt meditace. Tak jediná možnost je kontinuita. Kontinuita znamená v buddhistickém pochopení světa, znamená meditace ve čtyř základních polohách, kterým se říká Irja Pata. Irja Pata znamená cesty, Pohybu. Jak už jsme říkali, to, co element větru je, to, co se hýbe, a to, co podporuje. To, že sedíme pevně, je daný tím, že nás element větru podporuje. Jestliže někdo dobře medituje, je to tím, že se dobře podporuje. A třeba v Samyuta Nikáya Buddha chválí o meditaci na dech jako nejlepší cestu se dobře podporovat. Sedět pevně v pevném duchu. Nebo element větru je to, co nás pevňuje. A zároveň je to, co nám hýbe. Pohyb v budistickém pojetí je tedy manifestace elementu větru v těle. Mluvili jsme o tom, že dýchání je... není nic jiného než manifestace foremnosti, neforemnosti. A pohyb těla je též v budistickém pojetí je to manifestace. Duševna v tělesnosti. Tělesnost, volím, foremnost se nemůže hýbat, pokud neexistuje duševno, které jim hýbe. Tělesnost samotná, jak už jsme říkali, je jenom loutka. Potřebuje, aby se ta loutka hýbala, potřebuje duševno a komplex, duševna v těle, ať to nazváme nervy nebo to nazváme element větu, je to, co tělem chýbe. Teď nejdůležitější část poznání v buddhistickém pojetí je poznání Duka. duka. znamená. Co znamená duka. Duka znamená. neuspokojivý stav světské existence. Neuspokojivý stav. Tělesna a duševna ve světě. Toto je. Toto poznání je nezbytný podklad k pochopení. Nebo i k probuzení. Jestliže tento podklad nemáme, tak můžeme meditovat milion životů a v probuzení a nedojdeme. Buddhismus stvrdí to, to, že nechápeme právě to, co zakrývá skutečnost neuspokojenivého stavu tělesnosti a Duševna ve světě je to, že stále měníme pozice těla. Zkuste zůstat v jedné pozici těla, den, dva, tři dny, čtyři dny, pět dní týden Jestě poznání neuspokojivého stavu duševná tělesna ve světě bude jíst. Jasná věc. To, že to jasné není, je daný tím, že stále se hýbáme. Vždy hýbáme se duchem a hýbáme se tělem. A jakmile tělo se může hýbat, jedně tím, že se duch začne hýbat. Jestliže se duch nehýbe, tělo se taky nepohne. Proto kontinuita v meditaci znamená uvědomování si těchto tělesných pozic i ryapata, cest, pohybu. Ať sedíme, nebo ať chodíme, ležíme, nebo stojíme, to jsou čtyři cesty pohybu. Duch nebo je, duševno stále pracuje. A tato práce duševna se odráží v stavu tělesnosti. Čili v buddhistickém pojetí dech stejně tak jako pohyb těla, Čili říká se tomu kája vyňaty, hm? manifestace duševna tělem. Pohyb stejně tak jako dech patří do stejné kategorie manifestace. Tělesná, duševná, manifestace neforemnosti, foremnosti. Čili moudrý muž nepotřebuje. Moc mluvit stačí, když se podívá, jak se lidi hýbou a jak dýchají, už má jasnou představu o tom, jak myslí. Ať jsme si to vědomi nebo nejsme si to vědomi, je to, je to tak. A že je to tak, je právě poznání v meditaci, které děláme v meditaci čím jemnější, Poznání duchovna, tím jemnější poznání tělesna. Toto je nejdůležitější základ nauky, nebo nauky samády. O tom budeme mluvit večer. Teď se o tom nechci vybalovat. Ale je jasné, že meditující, ať je sebe pokročilejší, potřebuje měnit pozice těla. A ta změna pozice těla nesmí se stát něčím, co je bez musí být spojená s pochopením jedině tak. Meditace v sezení může jít do hloubky. To do hloubky znamená, že může transformovat stav našeho poznání a vše, co člověk na světě všechny zkušenosti člověka na světě my jsou zkušenosti jeho poznání závisí na stavu jeho poznání. Tak podle stavu našeho poznání děláme zkušenosti ve světě, a zkušenosti to není nic jiného než stav tělesnosti a duševnosti. Nic jiného ve světě poznat nemůžeme, jako už jsme říkali. Jestliže vidíme něco jiného, vidíme co. Rohy na hlavách zajíců, chlupy na krudných říře, A nebo jednorožce, koně jednorožce v nebesích, Krásné vize. Víze to že je krásné, ale. Není to něco, co má opodstatnění v realitě. A meditace nebo mystika není nic jiného než opodstatnění v realitě. Jestliže mystika poznání, pochopení nemá opodstatnění v realitě, pak no to, to není. Správné pochopení nemůže vést k správnému poznání. A jediná realita, kterou známe, ať si namluváme cokoliv, je realita naší tělesnosti a naší duševnosti, jinou realitu neznáme. Když jsme zůstali v této realitě musíme. tedy naše meditace musí mít kontinuitu. Kontinuita je tedy základ úspěchu v meditaci. Tím pádem co znamená kontinuita, že meditující, když se zvedne ze sedící pozice, zvedne se vědomně. nechci jít do detailů budistické filozofie. Tím, že se, aby se zvedl, potřebuje mít úmysl se zvednout. Bez úmyslu se nikdy nezvedne. S úmyslem se zvedne, s úmyslem jde, bez úmyslu nemůže jít. A jestliže je úmysl, co se děje, jak už jsme řekli, mysl vytváří, Duchem vytvořené molekuly neboli kalápy a moty, které pak hýbají tělem. To meditující můžou vidět v hlubších stavech meditace, zatím jenom pro informaci, že se to tak děje. Že je tomu tak, můžeme poznat tím, že pokuste se. Hýbat tělem bez úmyslu a že že to je možné, aby, jsme, aby se tělo hýbalo, musí tam být úmysl. A uvědomění si toho právě je poznání. A jak už jsme říkali, poznání znamená z buddhistického hlediska znamená poznání ve smyslu utišení a poznání ve smyslu hledu. Samády, opravdové samády ve smyslu vysvobození, předpokládá oba druhy poznání. Ale my budeme se zabývat obzvláště poznání ve smyslu utišení. Poznání ve smyslu utišení je hlavně poznání toho, že stav naší tělesnosti závisí na stavu našeho poznání. Jestliže stav našeho poznání je jemný, tělesnost bude též jemná. V meditaci na dech to poznáme tím, že jestliže používáme jemné poznání, pozorování dechu. Dech se zjemní. Jestliže uspějeme v této meditaci, tak je dech se zjemní natolik, že není k postrehnutí. Zbývá jen postřehnutí symbol dechu, což je fantom. Fantom dechu. Což není špatné poznání, z buddhistického hlediska tento svět je fantom. No a když meditujeme na dech. Poznání ve smyslu samády. Pozorujeme tento proces, jak díky našemu poznání dechu, dech, který představuje, jak jsme říkali, tělesnost, se zjemňuje. Čím jemnější poznání, tím jemnější dech. Stejně, stejný princip existuje v pohybu, čím jemnější. Tím ladněj, jemně, elegantně se, elegantně se tělo hýbe. Jak se tělo hýbe, závisí na tom, jaký je stav poznání. V budistické filozofii mluvíme o třech o dvou důzích. manifestace duševna v tělesnu, což je manifestace duševna v tělesnu v, těle v pohybu těla nebo v dechu a manifestace tělesna v duševnu Manifestace duševna v tělesnu, což přichází, jak jsme říkali, skoro na stejno, nebo dva, oba, dvě složky existence nemůžou existovat separátně. Je, další je vačí, vyňaty, což znamená manifestace duševna v mluvě. To, jak mluvíme, stejně tak to, jak hýbeme tělo bezprostředně informuje o stavu našeho ducha. Z zase holistické filozofie náš prítel studie filozofie. To, že mluvíme, je, je dáno tím, že element Duchem vytvořený element kalápy, boli molekuly tělesnosti, duchem vytvořené, se trhou o element, element země, karmicky vytvořený. Tím vystává zvuk, vnitřní zvuk. Tento vnitřní zvuk je tady nic jiného než manifestace stavu našeho vědomí. Moudrý člověk proto nepotřebuje ani rozumět tomu, o čem druhý mluví, tím, jak mluví když slyší zvuk, hned pozná stav vědomí. Když vidí pohyb těla, hned pozná stav vědomí. Když vidí stav dýchání, pozná stav vědomí. Taky změny. Proto se to říká manifestace. Manifestace duševna v tělesnosti, bez Duševna nemůžeme mluvit, bez duševna nemůžeme hýbat tělem, bez duševna nemůžeme dýchat. A toto poznání je taky důležitá, důležitý základ meditace. Proto jsou tyto složky tělesnosti, manifestace, tělem manifestace mluvou, zvlášť vysvětlovány, aby se staly základem poznání. Co to znamená? Vrátíme se do eh, praktických instrukcí. Meditující, když jde a chůze se stává objektem meditace, Jde vědomně. A jak jde vědomně? Jde vědomně tím, že pozoruje, jeho mysl zůstává u každého pohybu a pozoruje, že každý pohyb je řízen duševností. Aby se noha hýbla, musí duševností do nohy. Nic se nepohne, pokud duševnost tam nešla. Tím, že zůstává u každého pohybu, vlastně pokračuje, jak už jsme říkali, v meditaci. Dech, ať jsme si toho vědomí nebo si to nejsme vědomí, dech, samo sebou stále pokračuje. A jelikož dech je hlavním objektem, hlavní pomůckou poznání samáty, tak dech zůstává stále, přestože pozorujeme, jak duševno chýpe tělesnem, dech zůstává stále v pozadí poznání. jak zůstává v pozadí poznání tím, že meditující je si vědomen, že stav tělesná a stav duševná se odráží na stavu dechu. Ve pokročilejších stádiích meditace meditující může zůstat jenom u dechu, i když jde, i když leží, i když... ale jelikož většina z nás po dvou dnech se vrací do, do pracovních podmínek, rodinných podmínek a tak dále, je tuto meditaci člověk může kontinuálně, Provozovat, která vede pak rychle do samády na dech, může provozovat jenom v celkem ideálních podmínkách, které tady nejsou. Jakmile opustíte tady tento areál, budete se muset zabývat plnou věcí, no já taky. A není možné, aby člověk se Zabývám těma různými věcmi, věc věcmi, co si musí čožet vyřídit v životě, když se koncentruje stále na D. To není možné. Tak proto jako pomůcku k samády jsem považuji lepší pomůcku pozorování těla, tedy v chůzi místo dech ne, že se, ne, není hlavním objektem poznání, ale stává se je na periferii poznání a hlavním objektem poznání se tedy stává pohyb těla. A proč to tak vysvětluji proto,že je, aby byla kontinuita v meditaci je důležité? aby člověk byl si stále vědomen toho, co dělá. Ať pracuje, ať je v rodině, ať je kdekoliv. Jestliže si je vědomen toho, co dělá, medituje. A proto meditace fúzy vysvětluji tímto normálně v podmínkách ahránia, v dlouhých retrýtech. Meditace v chůzi, instrukce jsou, že meditující zůstává jen u dechu, chůze je v pozadí. Já vysvětluji, že dech jde do pozadí a chůze je hlavní objekt, protože chci a je důležité, aby si meditující vytvořil to, co prožívá v těchto dvou dnech, aby. Bylo základem praxe kontinuity. A jedině praxe kontinuity je brána do úspěchu. Jiná brána k úspěchu v meditaci není.